y grande, grande goisea Egun hona emondeizu elajainkoak igandegoizean berrion saioaren entzule guztioi. Agur bero baten idealdetik. Evangelioa entzutera, hausnartzera eta bizitzaratzera gombiratzen zaituet. Jesusen jarraitzaileok dugun gauzarik ederrena horregaitik berri Ona hemen urtean zearreko zeigarren domekako evangelioa. Mateorenetik hartuta dago, eta onela dino, bosgarren atalean, amazazpi eta oetamazazpi bitarteko txataletan. Aldiaretan, Jesusek hausia esan eutzen bere ikasleei. Ez uste izan moisesen legea, eidata profetan esanak baztertzera etorrian nazanik. Ez naz baztertzera etorri, euren betera eroateara baino. Benetan dinotzuet. Zerulurrek iraungo daben bitiartean, legearen letrarik edo zeinurik txikienak be, ez da baliorik engalduko, dana bete arte. Beraz, aginduri txikienetako bat hausten dauan eta austen irakasten, txikiena izango da zeruetako errainuan. Betetzen dauan abarriz eta betetzen irakasten, handia izango da zeruetako errainuan. para zer Jainkoaren naia, lege maizuek eta farizeuek baino, hobeto betetzen espadozue, ezari esartuko zeruetako erreinuan. Entzunda daukazue antxinako iagindua, ez ilinor. Eta norbait ilten dauan, errudun izango da uzitegian. Ni kostera hause dinotsuet, Bere zenideak azasarretzen dana errudun izango da uzitegian. Zenideari zoroa, esaten deutxana errudun izango da batzar nagusian Eta ziiste esaten deutxana infernuko zutarako errudun izango da. Alan daze zeure oparia altarean eskaintzean, kogoratzen bat jatzu, zure zenideak badagoela zer, edo zer, zure aurka, Itxi oparia hanbertan, altara aurrean, eta zoaz lehenengo senideagaz bakeak egitera, etorri orduan eta eskengi zeure oparia. Konpondu zaitez lehen bai lehen zeure arerilloagaz, berarekin hau girasoa zen bitiartean, arerilloak epaileren esku jarri gizan, eta paleak ertzainaren esku, eta giltzapean sartu ezagiezan. Penetan dinotsut, Esto zu handik urtengo, Arik eta Azken txampona ordainju arte. Entzunaro sue antzinakoia agindua. Ez egin adulteriorik. Nik barri ez aushe dino chuet, lizunkeriaz begiratzen deutsanak egin dau joranik adulterioa bere bihotzean. Eskumako begia galbide baitazu atara eta botasu gandi urruti, Obadozu, gorputzat albate galdu, oso-osorik infernura jaurtia izan baino. Eskumako eskuak galbide bat jatzu, ebagieta botazugan digurrun. Obadozu, gorputzat bat galdu, oso-osorik infernura joan baino. Agintua dago beste haube. Emaztia izten dauanak, emonde jola dibortzioagiria. Nik ostera auserinotzuet. Bere emaztea izten dauanak, elegez kontra alkarturik espadirabentzat. Adulteriora bultzatzen dau emaztea, eta itzitako emakumeak aziz kontzen denak, adulterioa egiten dau. Entzuna dozu, e, eh, antxinako, egi eh, agindu jakena. Ez egin guzurrezko zinik, eta bete jaunari egindako sinak. Nik ostera ausedin otxuet. Ez egin ezelango zinik, ez zerua gaitik, ze jainkoaren tronua da, ez lurra gaitik, aren da eta, ez da Jerusalemen gaitei be, erre gehandiaren uria da eta, ez egin zinik zeure buruagaitik be, zezin ze zeike zeure ule bakkar bat be, zuri edo baltz bihurtu, zuek esan egizu be bai bai danean eta ez ez danean gainerakoa gaiztuagandik dator gaurkoan ere mendiko itzaldiaz jarraitzen dugu han jesusek oraingoan legeko arau batzuk aztertuko ditu eta argilagako legea ezin daitekeela bain betiko edo absolutizatu ek danaren gainetik jata euken legea. Abetean aurkitzen eben salvazinua, hase alako jainkoaren naiaren agerpena. Jesususeekin gauzak bere lekuan jarrigura izango da, eta ez da onartua izango. Legea ezabatzen naia leporatuko deutsoe eh? eta horixei izango da heriotzarako zio edo motiboetako bat gehiago. Ulertuko bagendu jainkoaren legea danok darua gula barruan ez jatorkula kanpotik arlozatan idazita edo. Eta hantxe, barruan bilatu behar dugula eta handisik kazaleratu azo jainkoaren benetako gurarilez, bestera batera jokatuko geuke, ikusten duguna besterik da eta entzuten, zenbat bidar entzun dogun eta esan ere bet. Bai, behar bada, legea, legea, batez edin urberaren eretsiaz txiaz batzen da torrenean. Baina komeni etxakunean ingurura begiratu eta inorka ez gaituela ikusten somatzen badugu, laaztera purtzen dugu legea. Ona da legea, ubide baten sartzen gaituelako eta gure hartu monak errasten dauzelako. Esperientzia luze baten onkarritzat ikusten didan jokabideak hartzen dira agindutzat. Eta Israeldarren artean Moisesi jainkoak zuzenean emondakolez. Hala ere, onarte da legea itxu-itsuan onzat emotea eta burumak urbetetea. baita legea danaren gainetiartea artea, absoluta ere. Lagunarrile sartzera da ona eta hobea azenzu erabiltea, eta Jesusek egiten dagoana hobea orain dino, a bere betera eroatea. Legia itxu itssuan beteteak gehi egkeriara eta muturreko jarreretara eroaten da. Mendiko itzaldia deritzon honetan. Jesusek el legeko agindu batzu gaitzen ditu arago eroan beharrekoak azaleko betekizunak eragin izan dausan geiegikeriek salatuz. Argien isten daban gauzea. Batez ere jainkua serbitzatzen ebela ustede ebentzat. Geuretzat ere bai. Hausera. Zeure opari altaran eskaintzean Gogoratzen baiatzu zure zenideak badabala zer edo zer zure aurka. Itxio paria hanbertan, altara hurrean. Eta zoaz lehenengo zenideak azbakeak egitera. Etorri orduan eta eskaini zerreo paria. Hau da, ez naz ni jainkoa gazko nire hartu emonen neurri. ezin zindaik ez jainkoa zuzenean zerbitzatu. Nire zenidia zerbitzatzen dudan neurrian zerbitzatzen do jainkoa. Baina hain egiten jaku gatzahon hartzea ez inon hartu eike. Nahiago izaten dugu orduan Jesus paretikentzea eta legeak geurerara edo gustura ulertzea. Sela non hartuko dau gizarte machistarek adulterio gile emakumea ez ez gizonare badala emakumeak gizonaren jabegopeko gauzea zan eta haren jokabidea zan gatxetzi beharrekoa. Jesuzen ustez emakumeak gizonak azparaketzen dauelako, aurrerako jabea, emakume dibortzeatu egaz eskontzen den gizonak ere eskontza ustea egiten dau, adulterioa honarte zina. Bai ba, Legearen morroidanaren zat alaxe da, baina legearen jaun izan ezkero barrutik sortzen dira jainkoaren gogoko jokabideak, maizu eta gidari dugu, Jesus, jarraitu da dugun. Gogoko izan zuelakoan urrengo domekarako gombitea egiten dut zuet, izan da izuela atseginez gainezkako domekea jainkoa lagun. Oh, wow. De, de, de, de, de, de Río